то добувайте без мене славне місто Кафу і самі обирайте собі батька, а тепер без мене, нехай гетьманує пан писар. і він передав свою булаву Мазепі. Через кілька хвилин татарський каїк під рівні помахи весел швидко помчав від козацької флотилії. В каїку сиділи Сагайдачний, Небаба та Олексій Попович. Козаки довго провожали очима цей невеличкий човен, поки він не перетворився на муху, а тоді на ледь помітну чорну цятку, і нарешті зовсім зник з очей у туманній далечині. Каїк тим часом поволі наближався до кафи. Все виразніше і виразніше вимальовувалися на блакитному небі та на гірських схилах похмурі шпилясті башти фортеці, що півколом спускалися до моря, з їх чорними, наче роздявлена паща звіра, віконцями і бійницями. Нижче тяглися, звиваючись гадюкою і роблячи круті заломи, догори такі ж похмурі зубчасті міські мури із залізними гаками, на яких часто вішали за ребра християнських полонених за якусь провину. Кості їхні часом цілими скелетами, об'єдені червою птахами, довго висіли і торохтіли від вітру. За цих похмурих стін виглядали мечеті з їх круглими, ніби окатими банями, тонкі, наче голки-мінарети з позолоченими півмісяцями вгорі і вузькими чорними довгастими віконцями внизу. Звідти ж за стін визирали розташовані по схилу гори у вигляді амфітеатру будиночки з плоскими дахами, оплетені густими гірляндами в зелені і часом сховані в затінку темних, іконоподібних, ніби вічно задуманих кипарисів. Для українця це було справді казкове видовище, що лякало своєю новизною. Серце козаків чомусь так і стискалося, коли вони гляділи на це диво. А стискалось воно ось чому. Біля Кахської пристані стояли безліч кораблів, галер, катор та інших суден. Небачені всіх кольорів і розмірів прапори й прапорці на верхівках, щогу і на снастях маяли в блакитному повітрі, наче казкові птахи чи змії. Видно було чужих людей, чужі обличчя, дивний небачений одяг. Чувся гомін незнайомих мов. Але різкіше за все, дошкульніше, брязкали недалеко від пристані якісь ланцюги. На чому вони, на кому, хто це брязкає? Козаки поглянули навколо і побачили величезну чорну і неповоротку, як черепаха, турецьку галеру, на якій біля кожного кочет стояли сиділи, скуті часом по двоє галерники, прикуті до того ще й брязкітливими кайданами до сидінь, і невтомно змахували веслами. Галера тягла на буксирі кілька суден з Анатолії, навантажених важкими товарами. Вдивившись у галерників, які, обливаючись потом, працювали, мов воли, козаки пізнали їх і затримтіли від жалю. Вони пізнали в них бідних невольників, здебільшого своїх козаків, а також москалів і ляхів. Козацький елемент все ж переважав. Це були не люди, а якісь страшні привиди з довгим волоссям і бородами, майже зовсім голі, з залізом і ременями, які в'їлися в кості, бо тіла на них майже не лишилося, вони працювали як автомати, плавно похитуючись назад і вперед, а поміж ними ходили турки пригінчі, і коли бачили, що котрись із них, знемагаючи від непосильної роботи, голоду чи безсоння, нерівно вислував, то били його по голих плечах, по спині і по закудленій голові крученим ременем із сириці або гнучкою червоною таволгою. Невольників було на галері повнісінько, старі, з силим, навіть пожовклим від часу волоссями, бородами, і молоді, з голими, ще під боріддями, але вже постарілі від горі фізичних страждань. Коли хльоскала в повітрі червона таволга і впивалася в голе тіло невольника, він не смів навіть відвести руку весла, щоб інстинктивно схопитись за побите місце, а тільки звивався усім тілом і кидав жалібний, безнадійний, сповнений, німого докору погляд до цих прекрасних, але таких же німих і безжалісних, як турецький пригінчий небес. «Мати Божа!» — вирвався мимоволі Стогін з грудей старого небаби — а по загорілих щоках Олексія Поповича котилися сльози і падали на його татарську куртку. Лише Сагайдачний ніби не помічав галери і не дивився на неї. Він сидів похмурий, мовчазний, втупившись під густих чорних-чорних присивих вусах брів нерухомий погляд на пристань. «Не дивіться на галеру», – тихо сказав він, – «може, який невольник пізнає кого так ще від радості крикне». І не баба, і Олексій Попович одвернули очі від жахливої картини невольництва. Халера помалу рухалася далі, а в повітрі і в душах наших козаків усе кричало ще і плакало брязкітливе залізо кайданів. Обминаючи найрізноманітніші судна, над якими стояв неймовірний гамір незнаних мов,